7. Руанок обертається довкола Сонця за 305 днів. Ми вирішили розбити місцевий календарний рік на 11 місяців, 7 по 29 днів і 4 по 30. Місяці назвали на честь планет, звідки прилетіли колоністи, а 11 – на честь Магеллана. Першим днем року оголосили день прибуття на Руанок, а перший місяць найменували Магелланом. Екіпаж корабля розчулився, і це було добре. Але ми не закінчили складати календар, настало 29 й магилана, і їхній місяць наблизився до кінця. Це трохи розчарувало екіпаж. Невдовзі після того, як ми дозволили розселення, Хірам Йодер завітав до мене задля приватної розмови. На його думку, більшість колоністів була абсолютно не пристосована до фермерського життя. Їх навчали працювати на сучасному сільськогосподарському обладнанні. А з трудоміськими фермерськими процесами, звичними для менонітів, справлялися погано. Наші запаси швидкопроростального генетично модифікованого насіння давали змогу отримати врожай уже через два місяці. Але за умови, що зробимо усе правильно. На горизонті замаячив привид голоду. Йодер запропонував дозволити менонітам зайнятися вирощуванням культур для всієї колонії, щоби через три місяці нас не спіткала доля партії донора. За цей час меноніти навчили б усіх охочих. Я з радістю погодився. На другий тиждень Альбіону меноніти... Взявши до уваги дослідження ґрунту, почали сіяти пшеницю, кукурузу та купу овочів. Вони вивели з гібернації бджіл, і ті розпочали танок обпилення суцвіт. Спровадили на пасовище худобу і навчили усіх охочих із дев'яти планет і одного корабля. Примудростям інтенсивної сівозміни та культур компаньйонів, висококалорійного землеробства і секретам отримання максимального врожаю на малих площах. Я потроху розслабився, а савітря, яка жартувала щодо довгої свині, Перемкнулося на інші теми. У місяці Умбері страпоти розсмакували для себе швидкорослу картоплю і за якихось три дні ми втратили кілька акрів посівів. так знайшли свого першого шкідника. Ми закінчили будівництво медичного відсіку, а все обладнання екранували нанопавутинням. Не минуло й кількох годин, як доктор Цяо вміло скористалася хірургічним апаратом, щоб пришити палець необачливому колоністові, який ловив гав, працюючи зі стрічковою пилою. Під час будівництва стайні. У перші ж вихідні місяця чунго я головував на першому на Ронукове весіллі. Кетрін Чау, Ороженка Франкліна та Кевіна Джонса з Русі. Було дуже весело. А за два тижні не менш урочисто розлучив першу пару на щастя, Начало з Джонсом. Багаті нарешті набридло знущатися над Яном Кранджичем, і вона вирішила відпустити його на всі чотири сторони було весело. Десятого ері ми закінчили збирання нашого першого врожаю. Я оголосив цей день національним святом та Днем Подяки. Колоністи відсвяткували його зведенням молитовного будинку для менонітів, причому власними силами, хіба що зрідка звертаючись до них за порадою. А менше за тиждень ми завершили другу сівбу. У місяці Хартумі Патрік Казумі пішов з друзями до Струмка, що за західною стіною Круатона. Бігаючи вздовж русла, він послизнувся, вдарився головою об камінь і потонув. Йому було вісім. На похорон зібралася майже вся колонія. Останнього дня Хартуму Ганна Казумі, мати Патріка, вкрала у подруги важкий зимовий плащ, набила кишені камінцями і кинулася у струмок, щоб розділити долю сина. Їй це вдалося. У місяці Кіото пішли дощі. З неба лилося чотири дні з п'яти. Це зіпсувало посіви і значно зменшило другий урожай. Того ж місяця Зоя драматично розсталася з Енсо, як завжди буває при першому коханні, коли закохані починають діяти одне одному на нерви. Хікорі-дікорі, перезбуджені від переживань Зої, почали відкрито обговорювати шляхи розв'язання проблеми зенцу. Врешті-решт Зоя закликала їх заткнутися, бо такі розмови наводили на неї жах. В елізіумі йоти, койотоподібні хижаки, які робили підкопи під, під огорожею, повернулися до району розташування колонії і спробували прорядити нашу отару овець. Колоністи у відповідь здорово проїдили їхню зграю. Савітрі після тримісячних вагань нарешті здалася і погодилася на побачення з Братою. Наступного дня вона охарактеризувала той вечір як комедний провал, але відмовилася удатися в деталі. У середині Роанокської осені ми демонтували останні тимчасові намети, замінивши їх на гарненькі, прості, функціональні будиночки на території Кроатона та фермах за його стінами. Половина колоністів мешкала в селищі і навчалася майстерності у менонітів. Інша вичищала ділянки під ферми і чекала Нового Року, щоби засіяти свої поля та зібрати власний урожай. День народження Савітрі, за календарем Геккелбері, адаптованим до літочислення Роануку, припав на 23-тє Елізіума. Я подарував їй для її маленького котеджа унітаз, під'єднаний до септичного батька, який легко випорожнювався. Савітрі розчулося до сліз. 13-го числа місяця Русь Андрій Арлієн відлупцював свою дружину Терезу, запідозривши її у подружній зраді зі своїм колишнім сусідом по намету. Тереза дала здачі важкою сковорідкою, внаслідок чого побоїще закінчилося зламаною щелепою і трьома вибитими субами. Подружжя удвох відвідало спочатку доктора Цао, а потім Анрі відвідав в'язницю, яку на переоблаштували з хліба для скотини. Тереза зажадала розлучення, а потім переїхала жити до колишнього сусіда по намету. Вона клялася, божилася, що ніякого роману в неї раніше не було, але ця бійка наштовхнула її на гарну ідею. Сусіда по намету звали Джозеф Лунг, і з 20-го Фенікса Лунг пропав безвісти. «Давай почнемо спочатку», – сказав я Джень, коли Тереза Арлєн звернулася із заявою про зникнення Лунга, де останнім часом бував Андрій Арлєн. Удень день працював на виправних роботах», – відповіла Джейн. «На одинці він залишався хіба що у сортирі, а вночі повертався до камери». І з того сараю втекти розплюнути, мовив я. У минулому житті там тримали коней. Ні, заперечила Джейн, один вихід, один замок і той зовнішній. Уночі Андрій не вибратися. Міг задіяти дружка, щоб він навідався до лунга. Не думаю, що арлієн мав друзів, відповіла Джейн. Чад зарі попитали сусідів. Більшість упевнено заявили, що Андрій отримав по заслугах, коли Тереза влупила його з коворідкою. Я попрошу чада ще попитати, але сумніваюся, що з'ясуємо щось нове. Маєш якусь версію? – спитав я. Ферма лунгів межує з лісом, – сказала Джейн. Тереза каже, що вони удвох ходили туди на прогулянки. В тих місцях мігрують луни, і лунг хотів роздивитися їх ближче. Луни – вайлуваті величезні тварини, яких ми першими побачили на крайку лісу після приземлення. Вони пересувалися в у пошуках їжі. Наше висадження, збіглося з їхні... Наше висадження збіглося з кінцем їхнього перебування на нашій території, а тепер розпочинався новий сезон. На мою думку, на слоні вони схожі не більше, ніж я, але назва прилипла. Подобалася вона мені чи ні? Отже, Лун пішов дивитися на лунів і заблукав, припустив я. Або його затоптали, уточнила Джейн. Луни – тварини чималі. У такому разі організуємо пошукову партію, запропонував я. Якщо лун заблукав, і в нього є хоч якась клепка, він затаїться і чекатиме, коли його знайдуть. Якби у нього була хоч якась клепка, він не ганявся б за лунами від початку. Ти ні чорта не у сафарі зауважив я. «Досвід навчив мене не кидатися на здогін за інопланетними тваринами», розумно мовила Джейн. «Бо вони спроможні розвернутися і кинутися на тебе. Я за годину організую партію пошуковців. Можеш вирушити з нами?» Пошукова партія вирушила у півдні і налічувала 150 добровольців. Може, Андрій Арлєн і не був популярною особою, але Тереза та Лунг мали чимало друзів. Тереза теж воліла долучитися до пошуків, але я відправив її з двома подружками додому. Прикро, якщо вона натрапить на труп Джо». Джейн розбила ліс на ділянки і наказала групам триматися в межах голосового контакту. Савітрі та Беата, які після кумедного провалу все ж таки заприятелювали і стали подругами, пішли зі мною. Причому Савітрі вчепилася мертвою хваткою у старовинний компас, що якось виміняла у менонітів. Джейн разом з Хікорі-Дікорі та Зою досліджувала іншу ділянку лісу. Я не був у захваті від того, що Зоя забажала взяти участь у пошуках, але поруч із Жень та Обінами вона була у більшій безпеці, ніж удома в Круатоні. Через три години після початку Хікорі виник немов привид поруч у своєму новомаскувальному костюмі. «Вас кличе лейтенант Саган», – мовив до мене. «Іду», – відповів я і махнув рукою Савітрі з Беатою, щоб ішли разом зі мною. «Ні», – заперечив Хікорі. «Тільки ви». «Що сталося?» «Не можу сказати», – відповів Хікорі. «Будь ласка, майори, хочіше». «Отже, ви кидаєте нас у цьому потворному лісі», – зітхнула савітрі. «Можете повернутися, якщо бажаєте. Тільки попередьте сусідні групи, щоб вони зімкнули ряди для перекриття вашої ділянки». Кинув я і побіг слідом за Хікорі, який задав високий темп. Через кілька хвилин ми дісталися місця, де була Джейн. Поруч стояли Марта Піро з двома колоністами. Усі заціпеніли, обличчя спустошені. Позаду зіймався масивний остов луна, обліплений летючими комахами, трохи далі значно менший труп, майже скелет. Помітивши мене, Джейн шепнула щось Піро та її супутникам. Вони поглянули на мене, згідливо кивнули і попрямували в напрямку селища. Де Зоя? найперше спитав я. Я попросила Дікорі відвести її до табору, відповіла Джейн. Не треба, щоб вона бачила. На це натрапила Марта зі своєю командою. Я махнув у бік меншого скелета. Джозеф Лунг, наскільки розумію. Так, але це ще не все, сказала Джен. Підійди. Ми підійшли до тіла Лунга. Видовище не для осіб із слабкими нервами. Бачиш, про що я кажу? Я присів і роздивився, намагаючись не піддатися емоціям. Його пообгризали. Саме так я й сказала Марті та її групі, кивнула Джень. Хочу, щоб вони так і думали. Придивись уважніше. Насупивши брови, я ще раз роздивився труп, намагаючись зрозуміти, чого саме не побачив. Раптом картинка склалася. Мене пройняв холодний піт. «Сто чортів печінку!» – вилаявся я та відсахнувся. Джен пильно подивилася на мене. «Отже ти теж це бачиш. Його не обгризли. Його розчленували на м'ясо». Члени Ради разом із доктором Цяо заповнили медичний відсік, як оселеці у бутці. Видовисько не для слабаків. Попередив я і відкинув простирадло за станків Джолунга. Лише лічений мартапі Пі розбліли так, немов зараз блювануть, що в цілому було краще, ніж я очікував. «Боже, правий, його ж жерли!» – скрикнув Павло «Ні», – заперечив Хірам Йодер, і схилився над тілом. «Ось тут, тут і там». Він поглянув на Джейн. «Через це ви вирішили показати його нам?» Джен кивнула. «Нічого не розумію», – занервувався Гот'єрес. «Що саме ви хочете нам показати?» «Цю людину розчленували», – пояснив Йодер. Той, хто це зробив, користувався різальним інструментом, щоб зняти м'ясо. Ножем чи, можливо, сокирою. з якого дива ви так вирішили?» – спитав Гот'єрес у йодера. Я решленував немало худоби, щоби розуміти, як виглядає туша. Відповів Юдер, поглянувши на нас є Жейн. І, гадаю, наші адміністратори на війні бачили багато насильства, щоби зрозуміти, з чим мають справу. Але це лише припущення, правда? З надією в голосі спитала Марі Блек. Жейн кивнула доктору Цяо. Зазублені на кістках відповідають лезу різального начиння, сказала Цяо. Такі чіткі сліди не могли залишити зуби тварини, яка гризла кістку. Це зробила не тварина, а людина. Хочете сказати, що в нашій колонії завівся вбивця? спитав Манфред трохіллю. Вбивця? скрикнув Гутєрес. Не смішіть. Довкола чортів канібал вештається. Ні. вступила в розмову Джейн. Що, вибачте? озирнувся гутєрес. Ви самі сказали, що цього чоловіка розчленували на м'ясо, немов худобу. Тобто це зробив хтось із наших? Джейн поглянула на мене, немов передаючи слово. Гаразд, надамо нашому зібранню офіційного статусу, сказав я. Як офіційний адміністратор від Союзу колонії у колонії Ронок, я проголошую, що всі присутні в цій кімнаті віднині пов'язані законом про нерозголошення державної таємниці. Погоджуюся, відгукнувся Джейн. Це означає, що все сказане чи зроблене в цій кімнаті не можна переказувати нікому за її межами під страхом звинувачення у зраді. Годі версти дурниці, обурився Трухілію. Це не жарт, одізвався я. Якщо розкриєте рота раніше, ніж ми, Джейн, вирішимо розповісти всю правду. Опинитися по вуха в лейні. «Поясніть», – уточнив Готєрос. «Я вас пристрелю», – сказала Джейн. Готєрос криво посміхнувся, очікуючи, що Джейн переведе ці слова на жарт, але не дочекався. «Добре, добре», – мовив після паузи Трухіллі. Зрозуміло, Жодних балачок». «Дякую», – відповів я. «Ми викликали вас сюди з двох причин. По-перше, показати його. Я тиснув пальцем на рештки лунга, які доктор Цяо прикрила простирадлом, А по-друге, придивити оце. Нахилившись над лабораторним столиком, я витягнув з-під рушника і вручив Трухіллю невеличкий предмет. Він покрутив його в руках. «Хоже, на кончик списа?» «Так і є. Ми знайшли його біля туші луна. Схоже, що спис кинули в луна, але той зміг його витягнути і зламати. А може, спочатку зламав, а потім витягнув. Трухіллю готовий передати наконечник лічину, раптом закляк і ще раз уважно роздивився предмет. «Хочете сказати, що те, про що я подумав, це серйозно?» «Розтяли не лише лунга», – пояснила Джейн. «Луна теж обробили. Довкола лунга натоптали ми і Марта. Довкола звіра теж натоптано. Але це зробили не ми». «На луна напали юти», – заперечила Марі Блек. «Вони полюють з граєю». «Ви що, не слухайте мене?» – обурилася Джейн. «Ту, що було розчленовано. Той, хто вбив та розчленив луна, вбив та розчленив і лунга. І це не людина». «Хочете сказати, що на Роаноку мешкають розумні аборигени?» – уточнив «Саме так. Наскільки вони розумні? Достатньо, щоб виготовити оце, відповів я, показуючи на наконечник. Спис простий, але це справжній спис. А ще вони достатньо розумні, щоб зробити ножі для м'яса. Ми на руонок майже рік, сказав Лічен. Якщо це насправді тубільці, чому ми з ними досі не стикалися? Думаю, що стикалися, відказала Джин. Думаю, що це саме вони намагалися потрапити до Кроатона невдовзі після нашого прибуття на планету, коли їм не вдалося вибратися на огорожу. Вони спробували зробити підкоп. А я гадав, що це йоти, не вгамовувався Чен. Так, ми вбили йота в одній знір, погодилася Джейн, але це не означає, що вони її вирили. Підкопи трапилися саме тоді, коли ми вперше зустріли лонів, сказав я. Тепер вони повернулися. Тубільці наймовірніше кучують за стадом. Нема лонів, немає тубільців, я показав на труп лунга. Думаю, вони полювали, загнали одного й почали пілувати, як тут з'явився лунг, подивитися, що роблять тубільці. А може, він їх налякав, вони його вбили, а опіста розчленували. Вони розцінили його як здобич, припустив гутєрес. Ми цього не знаємо точно, відказав я. Та годі. готєре махнув у трупа. Ці сучі діти порубали його на біштекси. Так, я погодився з ним. Але ми не знаємо точно, чи на нього полювали. Не хочу робити передчасні висновки. А ще не бажаю, щоб ми почали панікувати з приводу існування тубільців чи їхніх намірів стосовно нас. На мою думку, це трапилося випадково. Ви ж не пропонуєте зробити вигляд, що Джон не був вбитий та з'їдений, втрутилася Марта Піро. Це неможливо. Джон та Іван в курсі, адже ми були разом, коли натрапили на тіло. Джейн наказала нам мовчати, що ми робимо, але це не той випадок, який можна замовчати. Ми не збираємося його замовчувати, відізвалася Джейн. Можете спокійно розказати своїм, що трапилось, але просимо поки що не згадувати тубільців. білців. Я не збираюся брехати своїм, що наш товариш загинув унаслідок Випадкового нападу хижака, заявив Гут'єрес. Ніхто не просить так робити, мовив я. Скажіть людям правду. За стадом лонів ідуть хижаки. Вони небезпечні до особливого розпорядження ми скасовуємо усі прогулянки в лісі. Також узагалі забороняємо відходити далеко від Круатона поодинці без нагальної на то потреби. Не розумію, чому не сказати всю правду, не вгамовувався Гут'єрес. Ці покидки реально загрожують нам. Вони вже вбили одного. А потім з'їли. Треба підготувати людей. Причина в тому, що люди починають поводитися неадекватно, якщо вважають, що на них полює істота з мозком, зауважила Джейн, що саме зараз ви її доводите своєю поведінкою. Гут'єрас люто поглянув на Джейн. Не підтримую ваше твердження щодо неадекватності моєї поведінки. Усе ж таки, поводьтеся розумніше, рявкнула Джейн. І не забувайте про наслідки. Це державна таємниця Гут'єраса. Той замок відверто незадоволений. Послухайте, мовив я, якщо ці істоти розумні, то крім усього іншого, ми несемо перед ними певну відповідальність насамперед не маємо права знищити їх через непорозуміння. Якщо вони не мислячі, може знайдемо спосіб дати зрозуміти, що їм краще триматися від нас подалі. Я простягнув руку, трохи поклав на мою долоню вістря списа. Заради Бога, якщо вони полюють із ось цим, я помахав вістрям, то навіть з тією дурнуватою зброєю, якою нас тут спорядили, ми зможемо знищити їх разів десять. Звісно, за можливості я волів би за краще цього не робити. Дозвольте прояснити ситуацію. Трухіль звернувся до хірама. Ви пропонуєте приховати від наших людей принципово важливу інформацію. Мене, нагадаю, та, Павло, також турбує той факт, що замовчення цієї інформації робить наших людей вразливішими, оскільки вони не знатимуть у повній мірі, з чим зіткнуться. Подивіться, хоча б де ми опинилися. Нас запхали у вантажний контейнер, укритий маскувальною тканиною. А все через те, що нам не спромоглися надати необхідні відомості. Колоніальний уряд вважає нас дурнями, і через це ми змушені жити, мов у якомусь кам'яному віці. Безобраз. Безобраз. відгукнувся Юдар. Власне, я хочу сказати, що цими таємницями нас поставили, у м'яко кажучи, незручне становище, повів далі Трохіллю. З якого побиту ми маємо так само вчинити з людьми, які нам довірились. Не збираюся тримати це в таємниці нескінченно, заперечив я. Але поки що бракує інформації. Ті становлять ці тубільці справжню загрозу, і я хочу з'ясувати це без ажіотажу з нашого боку, що, мовляв, якісь ронокські неандертальці чатують на нас в кущах. Тобто ви гадаєте, що наших ця новина збентежить? перепитав трохілі. Буду радий помилитися, відгукнувсь я. Але тепер краще перестрахуватися. Оскільки вибору в нас нема, гаразд, давайте перестрахуємося, мовив трохілі. Господи Боже мій. вигукнула Джейн. У її голосі я почув незвичні нотки розратування. «Трухіліо! Гут'єресе! Уімкніть нарешті мізки! Ми могли взагалі не казати про це вам. Марта гадки не мала на що дивитися, коли натрапила на лунга. З усіх нас лише Йодер зрозумів, що сталося, коли побачив труп. Якби ми вам не розтлумачили, ви б ніколи не дізнались. Я могла би прибрати сліди, і ніхто б і ухом не повів. Проте ми вирішили нічого не приховувати від вас і сказати усю правду. Довіряємо вам настільки, що поділилися... Тим, чим мали б і не ділитися. Повірте і ви, нам потрібен час для осмислення, перш ніж розповісти колоністам. Ми ж не просимо багато. Усе, про що я вам розповім, підпадає дію закону про нерозголошення державної таємниці», – мовив я. «Ну, нас тут, що держава?» – перепитав Джері Беннет. «Джері», – докірливо сказав я. «Вибачте, то що сталося?» Я розповів Джері про тубільців, а також про результати зборів Ради минулого вечора. «Крута новина», – збентежено мовив Джері. І чого ви хочете від мене? Прийдіться по файлах про цю планету на предмет будь-якої згадки про те, що Союз колонії знав про існування хлопців із списами. Підкреслюю, будь-якої. Нічого конкретного про них там точно не сказано, зауважив Беннет. У цьому я впевнений. Я прочитав усі файли, коли роздруковував їх. Я й не сподіваюся на прямі посилання. Може, якісь натяки на те, що хтось знав про їхнє існування. Гадаєте, СК підредагував інформацію, що на планеті є розумне життя? Спитав Бен але навіщо їм це робити? Не знаю. Чесно визнав я. Сенсу не бачу. Але і відправляти нас на зовсім іншу планету, ніж та, про яку йшлося від початку, а потім відрізати будь-який зовнішній зв'язок, теж не має сенсу, чи не так? Ось тут я з цілком погоджуюся, – відгукнувся Беннет і після нетривалої паузи додав. Наскільки глибоко, на вашу думку, мені треба рити? Наскільки вдасться? Чому питаєте? Беннет схопив із лавки планшет і повів далі. Союз колоні використовує стандартний формат файлів для усієї документації, пояснив він. Текст, зображення, звук – усе базується на одному форматі. І у ньому є можливість відстежити усі редакторські правки. Коли складаєте чернетку звіту, потім відсилаєте його шефу, той вносить зміни, документ повертається до вас, і ви можете побачити, де і які саме правки шеф вніс. Усі зміни зберігаються в метаданих, незалежно від кількості. Вони непомітні якщо не вимкнути режим відстежування редагування. Отже, якщо документ зазнав редагування, це можна побачити. Можливо, погодився Беннет. Згідно з правилами СК, з остаточних офіційних документів мають бути прибрані усі метадані. Але одна річ – дати вказівку, а ось виконати її зовсім інше. У такому разі займіться цим. Треба, щоб ви уважно все продивилися. Вибачте за те, що завдаю вам стільки клопоту. А, пусте, махнув рукою Беннет. Пакетні команди спрощують життя. Потім треба лише підібрати правильні пошукові параметри. Так і зроблю. Я ваш боржник Джері. Справді, То надайте мені асистента. Для одного технаря на всю колонію роботи тут забагато. А ще я весь день сиджу в цьому клятому ящикові. Не відмовився б від компанії. Забезпечую її вам, пообіцяв я. А поки що займіться цим. Нема питань, відукнувся Беннет і випустив мене на волю. Опинившись на дворі, я побачив Джейн та хіра майодера. У нас проблема мовила Джейн, і не обияка. Що таке? Джейн кивнула Хіраму. Сьогодні вранці повз мою ферму прийшли Павло Готєрес і ще четверо, доповів Хірам. Усі з рушницями. Прямували в бік лісу. Я спитав, що він замислив. Павло відповів, що вирішив пополювати з друзями. Тоді я спитав, на що вони збираються полювати, а він відповів, що я і сам чудово знаю і запропонував мені піти з ними. Я відказав, що релігійні погляди заборонять мені позбавляти. «Життя – розумні істоти» і попросив його відмовитися, бо він порушує заборону і планує вбивство розумної істоти. Павло тільки розсміявся і пішов до лісу. Вони тепер там, адміністратори Пері. Думає, збираються вбити якнайбільше тубільців. Юдер супроводив нас до місця, де мисливці увійшли до лісу і сказав, що почекає тут. Ми з Джейн заглибилися у чащі, шукаючи сліди. Ми з Джен заглибились у хащі, шукаючи сліди. Ось, кинула Джейн, Показуючи на відбитки, підошов. Павло та його люди або навіть не пробували приховувати свій шлях, або робили це геть погано. «Ідіоти!» – виплюнула Джейн і кинулася по сліду, без роздумів завдавши шалений темп. Я рушив за нею, однак не так швидко і не так тихо. Назовгнати її мені пощастило приблизно за клік. «Не роби більше так!» – мовив я відсапуючись. «Мої легені зараз вибухнуть!» «Тихіше!» – прошепотіла Джейн. «Я замовк!» Без сумніву слух Джен не відставав від швидкості її пересування. Я намагався всмоктувати повітря хоча б без свисту. Джен рушила на захід, коли ми почули перший постріл. За ними ще три. Джен побігла в напрямку звуку. Я слідом, з усією швидкістю, на яку був спроможний, приблизно за клік дістався галявини. Джен схилилася над тілом, під яким розтікалася калюжа крові. Інший чоловік сидів неподалік, притулившись до пня. Я підбіг до Джен та чоловіка, груди якого були заплямовані кров'ю. Вона навіть не озирнулася. Мертвий. Куля пройшла між ребрами та грудиною, прямо в серце. Стріляли у спину, Напевне, помер ще до того, як упав на землю. Я роздивився обличчя померлого. Знадобилася добра хвилина, щоб я його впізнав. Це був Марко Флорес, один із колоністів Гут'єреса з Хартума. Залишивши його з Джейн, я підійшов до іншого, який дивився прямо перед собою порожнім поглядом. Інший хартумський колоніст на ім'я Гален де Леон. Галене. Я присів біля нього на рівні очей. На привітання він не відреагував. Кілька разів я класнув пальцями, щоб привернути його увагу. Галене, повторив, що дотрапилося. Я застрелив Марко, мовив Делеон рівним, бездушним голосом. Він дивився крізь мене. Я не хотів. Вони з'явилися, немов знівідкіль. В одного я вистрелив, але Марко раптом опинився між мною та ним. Марко впав. Делеон учепився руками у волосся і почав його виривати. Я не хотів, повторяв він. Вони з'явилися знівідкіль. Галене, мовив я. «Ви прийшли сюди з Пауло Готєросом та двома іншими. Де вони?» Делон мляво махнув рукою в західному напрямку. Повтікали. Павло, Хуан і Дейт кинулися за ними. Я залишився. Хотів допомогти Марко, Але побачив. Його голос згас. Я підвівся. «У нього я поціли випадково», – проказав Делон безбарним тоном. «Вони просто виникли перед нами і рухалися дуже швидко. Якби ви їх побачили, то зрозуміли б, чому я вистрілив. Якби ви тільки знали, на кого вони схожі». «І на кого вони схожі?» – запитав я. Делон вперше гірко посміхнувся і підняв в очі. «На вовку лаків!» Він закрив очі та поклав голову на коліна. Я й підійшов до Джейн. Оде нашок, шок. Комусь треба супроводити його додому. «Він пояснив, як це сталося?» – запитала Джин. Каже, що тубільці з'явилися з нівідкіль і побігли в тому напрямку. Відповів я, вказуючи на захід. Гутєрес із двома товаришами поспішали за ними. Раптом мене осяйло. Вони потрапили у засідку. «Хочіше!» – кинула Джейн і показала на рушницю Флореса. «Прихопи із собою!» – вона зірвалася з місця. Я підняв рушницю Флореса, перейвів магазин і знову побіг за дружиною. Пролунав ще один постріл, потім крики. Я додав ходу і вилетів на підгірок. Посеред гайка з раконських дерев, верхи на одному з мисливців сиділа Джейн, притискаючи того до землі. Чоловік вилав від болю. Пауло Готєрес наставив рушницю на Джейн, вимагаючи, щоб вона звільнила товариша. Джен і не пробувала рушити з місця. Третій мисливець стояв збоку і мав такий вигляд, ніби зараз надулить у штани. Я наставив рушницю на Готєреса. Кидай зброю, Павлу. Кидай на землю. Або туди покладу тебе я. Накажи своїй жінці злізти з дейта, процідив Готєрес. Ні, за що, відрізав я. Кидай рушницю. Вона зламаємо руку, вибухнув Готєрес. Якби хотіла, давно б зламала, відукнувся я. А якби забажала розправитися з усіма, ви би тут лежали мертві. Повторюю ще раз, Пауло, кидай зброю. Пауло кинув рушницю. Я поглянув на третього, напевне, Хуана. Він також кинув рушницю. На коліна. крикнув я до них обох, руки на землю. Вони лягли. Джейн, спитав я. Цей покадьок вистрілив у мене, відповіла Джейн. Я думав, що то вони простогнав Дейт. Заткнися. гаркнула Джейн. Той замовк. Я підібрав в рушниці Хуана та Готєреса. А де решта ваших людей, Пауло? Залишилися десь позаду, відповів Гутєрас. Ці тварюки повистрибували з нівіткілі і побігли в цьому напрямку. Ми поспішили за ними. Марко з Галеном, напевно, трохи відхилилися. Марко мертвий, сказав я. Отже, ті паскуди до нього дісталися, проричав Дейт. Ні, заперечив я, його підстрелив Гален. Точно так, як ти, ледь не підстрелив Джейн. Святий Боже, зіткнув Гутєрас. Марко, саме тому я й просив тримати язика за зубами. Я звернувся до Гутєраса щоб завадити ідіотам накоїти дурниць. Але ж ти довбню натяку не зрозумів. І тепер один із твоїх людей мертвий. Його вбив ваш товариш, а решта прожогом помчала прямісенько в пастку. О, Господи! – простогнав Готєрес. Він спробував змінити позу і сісти, але втратив рівновагу і безвольно впав на землю. Ми зараз заберемося звідси. Ми усі. Я підійшов до Готєреса. Повернемося тим шляхом, яким прийшли. Дорогою заберемо Галена і Марку. Павло. Шкода, що. Краєчка моки, я побачив, як Джейн робить мені знаки замовхнути. Вона нагострила вуха. Що таке? спитав я майже беззвучно. В який бік побігли тубільці? запитала вона Дейта. Він показав на захід. Туди. Ми гналися за ним, а потім вони раптом зникли, а тоді з'явилися ви. Як це зникли? уточнила Джейн. Щойно ми їх бачили, а за мить уже нема, відповів Дейт. Ці покики дуже спритні. Джейн злізла з Дейта. Підіймайся, негайно, вона глянула на мене то не вони бігли в засідку. Це і є засідка. А потім я почув те, що Джейн уловила раніше, якесь шелестіння, що линуло з крон дерев. Тепер шелестіло просто над нашими головами. Трясся твоїм матері, я вилаявся. Що це вбіся таке? Спитав Готєрас і закинув голову, підставивши під кинутий згори спис яремну впадину. І той пробив м'які тканини грудини та увійшов у легені. Я відскочив убік, бік, від списа призначеного мені, і встиг роздивитися. І з дерева градом сипалися вовкулаки. Двоє впали між мною та готєресом, який був іще живий, і намагався витягнути списа. Нападник схопив списа заратище і встромив його глибше в груди Гутєреса, а потім люто провернув. Гутєрес харкнув кров'ю і спустив дух. Другий накинувся на мене з кігтями, коли я відскочив. Гострій пазурі розірвали куртку, але до тіла не дісталися. Рушницю я не відпустив і тримав в руці. Тварюка схопила її за ствол лапами, намагаючись висмикнути. Вона, звісно, не знала, що з того кінця, за який ухопилася, вилітає куля. Довелося дати їй урок. Той, який так жорстоко обійшовся з гутєресом, видав різкий звук клацання, сподіваюся, то був вигук жаху, і помчав у східному напрямку до найближчого дерева. Замитістота злетіла нагору по стовбуру, а звідти сягонула на сусіднє дерево і щезла поміж листя. Я озирнувся. Нападники зникли. Усі. Помітивши рух, я звів рушницю. То була Джейн. Вона витягнула ножа з одного із вовкулаків. Ще одне тіло лежало поруч. Я пошукав очима Хуана та Дейта і побачив їх на землі бездиханними. З тобою все гаразд? звернулася Джейн до мене. Я кивнув. Вона підвелася, тримаючись за бік. Кров сучилася у неї крізь пальці. Ти поранена. Усе нормально, виглядає гірше, ніж є насправді. Звіддаля долинув людський зойк. Делеон. скрикнула Джейн і кинулася бігти, тримаючись за бік. Я поспішив слідом. Більша частина Делеона зникла, дещо залишилося. Те, що зникло, було ще живе й горлало. Від місця, де він сидів, до найближчого дерева тягнувся кривавий слід. Пролунав ще один зойк. "Його тягнуть на північ", сказав я. "Ходімо". "Ні", жестом зупинила мене Джейн, показала на схід, де у кронах дерев я помітив рух. "Вони використовують Делеона як приманку, щоб відвести нас". Більша частина рушила на схід до колонії. "Ми не можемо кинути Делеона", сказав я. "Він ще живий". "Я заберу його", пообіцяла Джейн. А ти повертайся, будь обережним, пильнуй за деревами та кущами, і помчала. За 15 хвилин я дістався у лісся і вийшов на землі колонії. Тут побачив чотирьох вовкулаків, які напівколом оточили хірама йодера. Той стояв і не ворушився. Я безшумно впав на землю. Вовкулаки мене не помітили, вони повністю зосередилися на йодері, який, немов, до місця приріс. Двоє наставили на нього списи, готові проштрикнути, якщо він зробить якийсь рух. Він не робив. Усі четверо цокали та шипіли. Причому шипіння час від часу зникало за межами мого звукового діапазону. Ось чому Джейн загостреним слухом почула їх задовго до нас. Один з вовкулаків, оцупкуватий та мускулистий, порівняно з високим та худорлявим йодером, виступив уперед. Він шипів і цокав. У руці тримав примітивний кам'яний ніж. Вистромивши кіготь, сильно штовхнув йодера в груди. Той встояв, ані пари згуст. Істота схопила його за праву руку і почала обнюхувати та вивчати. Йодер стояв смирно, не опирався, адже він був менонітом, а отже пацифістом. Несподівано, вовкулак сильно вдарив Йодера рукою, можливо, щоб випробувати на що той здатен. Йодер похитнувся, але встояв. Вовкулак видав довге цвірінкання. Супутники приєдналися. Підозрюю, то був глузливий сміх. Вовкулак шкребнув Йодера кіхтями по обличчю. Я почув звук шматованої шкіри, зі щоки потекла кров. Хірам інстинктивно підняв руку, щоб затиснути рану. Вовкулак видав схожі на воркування звуки і витрящився на йодера усіма чотирма очима, очікуючи, що той робитиме далі. Юдер відняв руку від спотвореного обличчя і дивився вовкулаці прямо в очі. Потім повільно повернув голову, підставляючи іншу щоку. Вовкулак защебетав і зробив крок назад до своїх супутників. Ті двоє, які наставили на йодера списи, трохи опустили зброю. Я полегшено зіткнув і на мить відвів погляд. Тільки зараз відчувши, що весь вкрився холодним потом. Йодер зберіг собі життя тим, що не чинив опору, а ці істоти, хто там вони є, виявилися достатньо розумними, аби збагнути, що хірам загрози не становить. Піднявши голову, я побачив, як один з лаків дивиться прямо в мій бік. За мить істота видала переливчасту трель. Той, який був ближче до хірама, люто поглянув на мене, загарчав і струмив кам'яний ніж у груди меноніта, той закляк. Я скинув гвинтівку і поцілив вовкулаці в голову. Він упав, інші стрім голови кинулися назад до лісу. Я підбіг до йодера. Той мацав держак кам'яного ножа. «Не виймайте», – попередив я. Якщо ніж зачіпив основну кровоносну судину, витягнути його означало б викликати фатальну кровотечу. «Боляче», – простогнав йодер. Поглянувши на мене, він посміхнувся крізь стиплені зуби. «Майже спрацювало». «Спрацювало на всі сто», – мовив я. Пробачте мені, Хіраме. Це сталося через мене. Вашої вини тут немає, заперечив Хірам. Я бачив, як ви сховалися. Ви дали мені шанс. Ви усе вчинили правильно. Він простягнув руку і торкнувся ноги мертвого вовкулаки. Шкода, що довелося його вбити, додав він. Пробачте мені, повторив я, але Хірам уже не відповів. Хірам Йодер, Пауло Гутьєрес, Хуан Ескобедо, Марко Флорес, Дітер Грубер. Гален де Леон», – перерахував Манфред Трухіліо. «У нас шість трупів». «Так?» – так, погодився я. Я сидів за столом на своїй кухні. Зоя пішла ночувати до Гретхен. Хікурі дікорі вирушили за нею. Джейн була у медпункті. На додачу до глибокого поранення боку, вона дуже обдерлася об дерева, переслідуючи де Леона. Бабар поклав голову мені на коліно. Я неуважно тарабанив пальцями по столу. «І лише один труп з їхнього боку», – зауважив Трухіліо. Я підняв голову. «Сотня наших пішла туди, як ви її наказали. Ми знайшли в лісі сліди крові, але жодного їхнього тіла. Вони забрали усіх». «А що до Галена?» – спитав я. Джейн сказала, що натрапляла на шматки тіла, коли йшла по сліду. Вона облишила погоню тільки тоді, коли він припинив кричати, та й свої рани заважали. «Трохи знайшли», – відповів Трухілліо. «Але замала, щоб вважати за тіло. Чудово, просто чудово». «А ви як почуваєтеся?» – запитав «Господи, мане. А як я, на вашу думку, маю почуватися? Ми сьогодні втратили шістьох. Гірше того, втратили найкращого – Хірама Йодера. Якби не він, ми б усі були вже мертві. Він урятував нашу колонію, він та Меноніти. А тепер він помер. І в цьому наша провина. Павло заварив цю кашу, – мовив Трухіллю. Він порушив ваш наказ, і через нього загинули п'ятеро інших. Та ще, наразів на небезпеку вас і Джейн. Якщо когось і треба винуватити, то його. Я не збираюся перекидати вину на Павло «Знаю», – відукнувся Трохіллю, – «тому й кажу, Павло був мені другом, найближчим другом із усіх тут, але він зробив дурницю, і через нього загинули люди. Він мав послухати вас». «Ти бо того», – видихнув я, – «а я вважав, якщо засекретити існування тих істот, це обереже нас від чогось подібного, тому й наполіг». Таємниці завжди вилазять боком», – зауважив Трохіллю, – «ви це знаєте». «Чи здогадувалися?» «Треба було усім розповісти». «Може і так». Відгукнувся Трухілліо. «Ви мали зробити вибір, і ви його зробили. Хоча треба визнати, рішення мене здивувало, не у вашому стилі. Якщо дозволите, скажу прямо, ви ні біса не розумієтеся на таємницях. Та й наші люди не звикли, що ви щось від них приховуєте». Я стверджувально промимрив і поплескав собаку. Трухілліо трохи почовгався на стільці, немов не наважуючись продовжити. «Що робити, мамо?» – нарешті спитав він. «Поби мене грім, якщо мені відомо, я вилаявся. Саме зараз найбільше кортить пробити цю стіну кулаком. Рекомендую вам не робити цього, серйозно зауважив Трухіллю. Хоча знаю, що до моїх порад ви не схильні прислухатись, одначе ризикну. Я посміхнувся і кивнув на двері. Як там народ? До смерті налякані. А як інакше, учора один, сьогодні шестеро, причому тіла п'ятьох ми не знайшли. Звісно, народ хвилюється, хто стане наступним. Гадаю, на кілька прийдешніх днів більшість перебереться у табір, боюся, інформація про те, що ці істоти розумні. Тепер уже секрет Полішинеля. Про них, набираючи добровольців, Гутєрес розповів купі народу. Я здивований, що полювати на вовкулаків не вирушила ще одна партія. Ви назвали їх вовкулаками? перепитав трохіллю. Та ви ж бачили того, хто вбив Хірама?» – відповів я. Хіба в нього не такий вигляд? Зробіть, ласка, не називайте їх вовкулаками при людях, попросив трохілю. Вони так налякані. Гаразд. Щодо іншої партії мисливців, то були гарячі голови, які збиралися помститися. Купка ідіотів недоростків. До речі, серед них був Єнсо бойфренд вашої доньки. Колишній бойфренд, поправив його я. Значить, ви їх відрядили не робити дурниць. Я наголосив на тому факті, що за лісовими мешканцями вирушило п'ятеро дорослих чоловіків, жоден з яких не повернувся. Здається, це охолодило запал гарячих голів. Слава Богу. Вам доведеться сьогодні виступити у залі зібрань, мовив трохіллю. Люди збираються, вони прагнуть пояснень. Я не в тій формі, щоби виходити до публіки», – заперечив я. «У вас нема вибору», – заявив Трухіллю. «Адже ви голова колонії. Народ жалобить, Джоне. Ми з дружиною єдині, хто вискочив з цієї халепи живцем, хоча й вона потрапила до медичної частини. Якщо ви відсіжуватиметеся тут усю ніч, люди вирішать, що від цих потвор немає спасу. А ви ще намагалися приховати їхнє існування. Пора виправляти помилки», – не знав мене, що ви за сумісництвом ще й психолог. «Я не психолог. Я політик. І ви тепер також. Подобається вам це чи ні? Голова колонії – фігура політична». «Послухайте, мане», – мовив я, – «якщо забажаєте очолити колонію, я з радістю поступлюся посадою. Навіть просто зараз». «Знаю, вважаєте, що саме ви мали її очолити. Адже посада ваша – згода». Трохіллі на хвильку задумався, добираючи слова. «Ви маєте слушність», – нарешті мовив. «І я справді вважав, що маю очолити колонію. І тепер час від часу так думаю». Може, одного дня це і станеться. Але нині то не моя робота, а ваша. Моя справа – уособлювати собою конструктивну опозицію. І ось ще ваша конструктивна опозиція думає про ситуацію, яка склалася. Джоне, ваші люди налякані, а ви їхній керівник. Тож займіться керуванням, чорт забирай, сер. Уперше в житті ви назвали мене сером, відгукнувся я після тривалої паузи. Я приберігав це для особливої нагоди, посміхнувся Трохілліо. Що ж, кращого приводу і не придумаєш. Я вражений. Тоді побачимося увечері, мовив він і підвівся. Побачимося, відповів я. Спробую виглядати переконливо. Дякую, мане. Він махнув рукою на прощання і вийшов, зустрівшись на ганку з іншим відвідувачем. То був Джеррі Беннет. Я запросив його увійти. Знайшли щонебудь? Стосовно істот нічого, відповів Беннет. Я застосував усі можливі пошукові параметри, але не знайшов нічого. Даних обмаль. Вони через дупу виконали дослідницьку роботу на цій планеті. «Розкажіть мені те, чого не знаю», – запропонував я. «Гаразд», – відгукнувся Беннет. «Пригадуєте той відеофайл, де Конклав знищує колонію?» «Звісно», – кивнув я. «Він якось стосується нас?» «Ніяк. Я вже казав, що пакетною командою перевірив усі файли даних на предмет редагування. Разом з іншим наразі виліз і він. І що з ним не так?» – запитав я. «Виявилося, що відеофайл, який ви отримали, є частиною іншого відеофайлу. Він мав позначки оригінальних таймкодів. А вони свідчать про те, що це відео є лише завершальною частиною іншого, більшого відео, наскільки більшого? уточнив я. Набагато більшого, відповів Бенет. Набагато. Можна його відновити. Бенет посміхнувся. Уже зроблено. Через 6 годин та доброджужно напружених розмов з колоністами я нарешті дістався чорного ящика. Планшет, в який Бенет закачав відеофайл, лежав на столі, як він і обіцяв. Я узяв планшет. Відео було завантажене. Залишалося тільки натиснути на старт. На перших кадрах з'явилися дві постаті, що стояли на пагорбку над рікою. Це місце та одну істоту я запам'ятав з фільму, іншого бачив уперше. Я прищулився, щоб навести різкість, а потім мовчки вилаявся і просто збільшив зображення. Тепер міг розгладіти деталі. То був хайт. Ну, привіт. Я звернувся до зображення. І що ти тут робиш? Тоді ж ляси з тим, хто знищив вашу колонію. І я запустив відео, щоб усе з'ясувати.